Doamne, în cer și pe pământ, în ei pretutindine ești, cuvântul tău îl împlinești, împărăția ta prin ei o faci, prorociile tale pentru ei le rostești. Doamne, în lume de sunt, cu ei ești, la tine când îi aduci, în tine sunt, cu ei când lucrezi, toate le sporești. Doamne, râvna Ta este râvna lor, slujba Ta este slujba lor, casa Ta este sufletul lor, biserica Ta este încugetul lor. Doamne, de păcate i-ai curățit sufletele lor, cu apa vie le-ai luminat, făptura lor cu harul Tău ai sfințit. Doamne, lacrima lor în bucurie ai prefăcut, de cununile fericirilor parte le-ai făcut. Doamne, inelul numelui cel veșnic în mâinile lor ai pus, veșmântul de cinste pentru ei l-ai adus. Doamne, rodul credinței, de iubire râvnei și milei, ca pe niște talanți câștigați în mâna Ta au adunat. Doamne, ale tale dintr-o ale tale le-ai dat, când prin doinele de iubire și slavă te-au întâmpinat. Lacrimă pentru mirul dreptilor Doamne, o lacrimă de mir pentru dreptii tăi ai păstrat, când în biserica ta la icoana ta din inima lor s-au închinat. Și ca să fii Domn și Arhereu al nostru, te-au rugat.